Криволинейни и праволинейни сънища. Бяхме насядали под навеса и разговаряхме. Стана въпрос за съня и учителя каза. Вечерно време, когато заспиш, изкарвате от къщата, за да я почистят. Известно е физиологичното значение на съня. През целия ден тялото е активно, и при усилената дейност на органите става разрушение на тяхната материя, при което се образуват отрови. През деня образуването на отрови е по-силно, отколкото изхвърлянето им, и затова именно вечер след работа те са причина за умората. По време на сън тялото си почива и тогава органите могат да се освободят по-бързо от отровите, отколкото денем. Тези отрови се изхвърлят чрез бъбреците, кожата и белите дробове. Когато човек спи, в стомаха трябва да има малко храна и главата трябва да е обърната на север или поне на изток. Освен това, във време на сън азът заедно с умственото и астралното тяло излизат вън от физическото и на леглото остават да почиват само физическото и етерното тяло. През деня, поради отрицателните мисли и чувства на хората, Космичният ритъм на тялото е нарушен, но щом по-горните тела излязат навън, то физическото и етерното тяло се свързват с космоса и вследствие на това космичните сили работят, за да се възстанови нарушеният космичен ритъм. Вечерно време човек излиза от тялото си, но има една нишка, която го държи. Скъсали се тя, той не може да се върне. Във време на сън, когато съзнанието на човека е излъчено, могат да влязат в тялото му нисши същества и нисши влияния, които да му навредят. Затова човек трябва да се огражда при лягане, за да пази физическото си тяло, докато спи за да не попадне под разни влияния. Винаги преди спане се ограждайте. Същото правете и при всяка друга работа. Ограждайте се, когато тръгвате някъде, където и да е. Ограждането става с молитва. Прилягане можеш да кажеш Господи, отивам горе да се уча, да се моля, да работя. През това време, угради тялото ми с твоята сила и светлина и го пази от всякакви лоши влияния. Когато твоето самосъзнание отиде горе във време на сън, то трябва да е будно. За тази цел, преди да си легнеш, можеш да кажеш Желая да бъда съзнателен, буден, когато отида в духовния свят и там да работя съзнателно, да се уча и да се срещна с напредналите същества. Когато спиш, може да се срещнеш горе с напреднали същества. Или преди лягане, може да се изговорят следните думи. Благи Господи! Тази вечер искам да отида в небесната школа на всемирното бяло братство. Ти ме обичаш и аз те обичам. В твоята любов нямам абсолютно никакво съмнение. Ще бъда горе, защото ти си казал това, а твоята дума на две не става. Ограждане става и като очертаеш мислено светли кръгове около себе си и в същото време изговориш следните три формули. Търсете първом Царството Божие и правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи. Господ толкова възлюби света, че даде Сина Своего Еднородна го, за да не погине никой, който вярва в него, но да има живот вечен. И това е живот вечен, да позная Тебе, единагоистин, наго Бога и Христа, когато си изпратил. човек прилягане чрез молитва и размишление трябва да дойде в едно божествено състояние, да бъде като новороден, пълен с хармония, без никакви тревоги и тогава в съня си може да отиде в по-високо място. Когато спиш, не вземай със себе си тревогите. Когато заспиваш така както трябва с будно съзнание и без тревоги, то ще почувстваш в себе си нещо като боботене. Бу-бу. И това може да те оплаши. Това е завъртане на чакрите и показва, че излизаш вън от своето тяло и влизаш в един друг свят. Това обоботене ще трябва 5 минути, след това ще почувстваш, че си в друг един свят, в който спокойно виждаш. И денем, когато дремнете, пак излизате вън от тялото си, но когато излезеш вън от тялото си и не си буден, то не се и ползваш. Постарайте се сънят ви да е спокоен, ясен и приятен. Усилвайте ясните картини, защото сега те са разхвърляни и бегли. Има сънища, които нищо не показват. Дължат се или на препълнен стомах, или на лоши мисли и тревоги през деня, но има сънища, които показват какво ще стане в действителния живот, те съдържат реални работи. Един момък ми разправи, че сънувал как иде към него един черен човек с файтон. Качил се на файтона и го повел. И щом стигнали до една воденица, Онзи зи разпрегнал конета и момъкът се събудил. Наскоро след съня му, умряла сестра му. И втори път сънува момъкът същия сън, тогава умрял баща му. Този сън показва какво ще се случи. Черният разпряга конете от каруцата. Каруцата е тялото. Вечерно време, когато се оставиш физическото тяло, с едно от друго тяло отиваш в онзи свят, виждаш много работи и после се връщаш по-подготвен. Ние мислим, че сънищата са иллюзии, а много от тях представят реалния живот и това, каквото има да се случи занапред. Хубаво е да записваме сънищата си, много малко хора правят това. Нека да си записват точно, както са. Някои сънища са ясни, а някои са наполовина неясни. Има сънища несвързани, но има и сънища ясновидски, които помниш през целия си живот. И те са по-реални, отколкото много други работи на Земята. Добрите сънища са за предупреждение. Чрез тях работи Бог и те са една мека форма на съобщение, защото ако се съобщи на човека в будно състояние, той може да се разтревожи. Има сънища праволинейни и криволинейни. При праволинейните сънища сънуваш неща, които стават точно така, както си ги сънувал а при криволинейните сънища сънуваш това, което има да стане в една алегорична, символична форма. Например, сънуваш, че къщата на някой човек се разрушава. Това показва, че здравето на същия човек е в опасност. Къщата, това е човешкото тяло. Една сестра каза, че сънувала кучета, които я гонили. Кучетата означават лошите страсти в човек. Щом яздиш черен кон, ще се скараш, но ако сънуваш бял кон, ще се примириш с неприятеля си. Един приятел сънувал, че убива една змия, но после тя се превърнала на мравки. Змията представлява гордост и злоба. А мравките, користолюбие. Значи той се е справил с змията, но с мравките не могъл. Когато сънуваш грозде, сливи, това са неприятности на физичното поле. Когато във време на сън ядеш плодове, това всякога означава неприятност. Ако направиш на сън едно престъпление, това показва, че подсъзнанието ти не е чисто. Трябва да си чист. Когато легнеш, не бива да имаш мисъл, че духът си почива. Нека тялото си почива, а духът да бъде буден и да работи през нощта да се възкачи горе за работа. лягане човек трябва да съзнава, че като дух не иска да почива, а само тялото му ще почива. Сънят има голямо значение за правилното развитие на човека. Човек се учи, когато спи. И във време на тих и спокоен сън, той може да разреши най-трудните философски въпроси, или всички трудни въпроси, които са го смущавали през деня. Който не може да спи спокойно, иска да се упражнява в това направление ден след ден, месеци, години, докато най-после придобие изкуството да спи. Един брат попита учителя как може по време на сън човек да пробие черния пояс около земята и да отиде в по-висши области такато се върне да бъде обновен телесно и духовно. За да стане това трябва през целия ден човек да бъде във връзка с Бога, да има молитвено състояние, при което когато и да е и където и да е, да се моли, да има хубави мисли, да не чака специален момент, за да се уедини за тази цел, а да използва всички условия. Така той се приготовлява за вечерта и тогава има условия по време на сън да иде в висши области и там да бъде буден. Изпълни ли се с мири спокойствие, дойде в едно възвишено състояние, то във време на сън ще види една висша реалност един свят на хармония, красота, чистота и любов. Ще влезе в общение с напреднали същества и ще разбере, че има един велик живот. Това ще му даде нов поттик, когато се събуди да живее за доброто, за възвишеното, за красотата, за великото. Една от важните цели на съня е да усилва съвестта, висшия морален живот и възвишения стремеж на човека.